El 3 dimarts 8 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell escoltarem la primera part de l'entrevista amb el cap de la policia local, David Puertas, que fa balanç d'aquest estiu 2019 que hem deixat ara fa un mes enrere. També us recordarem que aquest dijous 10 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, us oferirem un programa especial a partir de les 11 en aquesta sintonia amb persones que pateixen en primera persona algun tipus de malaltia mental. D'altra banda, la informació comarcal destacada de la jornada ens portarà fins a verges i és que ja s'ha posat en marxa el servei de catering per a persones grans a la localitat bergelitana. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que Llafranc diumenge va viure una jornada de localització d'arts de pesca perduts al mar. Seguirem parlant de mar i és que aquest cap de setmana torna a la Radical Mar Ocean 52 amb diverses novetats. Ens ho explicarà en Gerard Alemany. I per últim tornarem a tancar l'informatiu parlant amb en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit en aquest cas per comentar-nos què és un bòlit i és que ell en va veure un a fa ara fa una setmana quan feia unes mesures de la temperatura de l'aigua del mar. Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 8 d'octubre i ho farem posant la mirada en l'estiu passat i és que hem convidat els estudis de ràdio Palafrugell al cap de la policia local del municipi perquè fem un balanç doncs, el que ha suposat aquest estiu 2019 que hem deixat enrere ara fa poc més d'un mes. En aquest informatiu us oferim la primera part d'aquesta conversa que hem mantingut amb David Puertes. Demà a l'espai informatiu i també avui a la pàgina web doncs podreu recuperar tota l'entrevista íntegra amb el cap de la policia local de Palafrugell que fa aquest balanç d'aquest estiu 2019. Ho Hem convidat, millor dit, els, els estudis de Ràdio Palafrugell, el cap de la policia local, en David Puertes, bon dia. Bon dia, Rubén. Doncs, uh, us hem deixat uh, un marge perquè us recupereu, tot i que ara deies que encara esteu eh, doncs, eh, posant-vos una altra vegada a lloc, després de, de tota la moguda que, que ha suposat l'estiu eh, amb doncs, les anades i vingudes de gent que, que això comporta aquí a casa nostra, no? Sí, sí, és així, eh? Bé, bueno, jo us dono les gràcies per haver-nos donat aquest parèntesis perquè ho he intentat eh, que vinguessin sí. però al final ha sigut bastant complicat trobar hores per trobar-nos i parlar una mica no?, de, de, de tot no? I, però la veritat és que sí que, bueno, que ara ja estem una miqueta més, més tranquils perquè ha passat tot aquest l'època estival amb, amb, amb la pujada de, de, de gent i visitants que tenim al nostre municipi i ara doncs bé doncs ara comencem una altra vegada amb, amb l'època de del bueno, dia a dia no? mm -hmm. I, i fem moltes coses que ara ja comencem també estem fent molt de tema també a nivell de Seguretat vial, a nivell de mobilitat I, i bé, doncs Començant una altra vegada un altre any, no? Sí. <ríe> quasi, quasi, quan acaba l'estiu és com si comencés un altre any Per nosaltres, eh? És com un, un parèntesi en aquest sentit per vosaltres L'estiu, sí. no sé si cada vegada s'allarga més també No sí. sé si noteu això sí. també Home, la veritat és que no parlem de canvi climàtic, eh? però sí que la veritat és que amb aquest, amb aquest temps que fa i amb, i amb, i amb aquests dies que, que quasi, quasi en dies de juny o no? de juliol la veritat és que les platges doncs, hi ha gent hi ha visitants i, i també se'ns allarga una mica més a nosaltres la, la temporada perquè ens obliga a estar doncs bé també vigilants a la zona de, de platges per altres, per altres temes no? que uh -huh. ven també durant l'estiu I, i sí, la veritat és que sí, però benvingut sigui sí, eh? la veritat és que tot el que sigui que s'allari temporada que hi hagi més gent, que per tant tinguem més gent aquí que mm. l'activitat econòmica doncs, estigui activada per nosaltres encantats, no? tot i que tinguem més feina, però mm. sí, la veritat és que sí, que sembla sensació de que cada any pues, bueno, i es va llegar una miqueta més. No? Nosaltres, doncs, eh, comentarem, primer de tot, doncs, farem aquest, una miqueta balanç no? del cas ha estat, sobretot, aquests mesos de juliol i agost, primers eh, primera quinzena del mes de setembre, no? que és quan mm. hi ha sí. el gruix de gent aquí a casa nostra, i deies que abans fora el micròfon que el balanç que feu, malgrat que la, la, la feina ha estat doncs, important que és un balanç positiu, no, podríem dir sí, sí, la veritat és que sí Aviam, la veritat és que nosaltres dintre de, de l'estiu Uh, jo ho he comentat una mica abans alguna en entrevista que m'he fet abans se'ns diversifica molt la feina no? uh -huh. tant en tasques de seguretat ciutadana com en tasques molt més a, a nivell local doncs de molèsties de, de, de temes d'ordenances no? que aquí també hem de posar molts esforços com també evidentment la vigilància de platges i sobretot també la vigilància del trànsit no? nosaltres uh -huh. Tot que cada any planifiquem l'estiu i la temporada pensen que farem una sèrie de coses, la veritat és que després de la temporada el que fa és que tinguem de modificar molt la nostra planificació en funció de les necessitats i del, que, i del que estem tenint al municipi. No? Eh, la veritat és que hem tingut força treball, tant de dia per, per, perquè teníem molts requeriments, com a la nit també amb zones lúdiques i també amb temes de, de trànsit, no? que també més o menys anar sortint alguna cosa mm -hmm. alguna cosa per premsa. Però la veritat és que nosaltres la, el balance que fem és molt positiu a nivell de robatoris si de cas ja, un, ja com parlàvem abans no? un dia farem un, un, un mm -hmm. de tot i venim i parem amb tranquil·litat si vols, de, de tot amb les dades a la mà no? però a nivell de, de robatoris i de, i, i de fer-s delinqüencials la veritat és que estem contents perquè a diferència d'altres llocs hem tingut una davallada important no? uh, o com a mínim ho hem, ho hem pogut controlar vale? controlar força bé no? eh, sí que és veritat que que dintre sobretot en a, a, a, a temes de furs no? I, a temes de, i en temes de de, de, sobretot de gent que té molta mobilitat vale? té determinat gent que te va de per diferents llocs com uh a -huh. cometent delictes hem detectat uh, diversos grups que venien de la zona de Barcelona i d'altres llocs de Catalunya a fer, a cometre delictes aquí a, a casa nostra no? eh, que, que per, per sort doncs bé algunes vegades no s'han pogut detectar i hi ha hagut algun, algun fet no? Aïllat, però sí que és veritat que en altres ocasions s'ha pogut aturar, s'ha pogut identificar i hem pogut estar una mica darrere d'ells no? i fer pressió perquè com a mínim es despassin cap a, cap a altres zones no? uh -huh. que per nosaltres és molt important i, i també aquí cal, cal dir que, bueno, que, com ja vam parlar doncs a mitjans d'estiu varem, varem poder fer la implantació de les camals de seguretat sí. al municipi uh -huh. que bueno, que ens, ens va arribar també també és una de les fesnes afegides que hem tingut no? ens va arribar en plena temporada i vam haver d'adaptar pues, no bueno, donar les maneres de treballar i de fer a l'hora de, de tenir aquestes eines i la veritat és que també ens anat molt bé no? I, i de fet ens està donant bons resultats a a nivell sobretot de prevenció no? i jo ja us dic que a nivell de robatoris i de furs i són dos fets fets coneguts no? a, nivell, a, a, a nivell de d'aquestes aquestes petites coses que moltes vegades ens, ens causen molta alarma estem molt contents no? perquè no hem tingut un, un estiu de molt de força platges com hem tingut altres vegades. La veritat és que aquest anys ha contingut eh, Els robatoris en interior de domicili nosaltres els tenim controlats vale? una mica robatoris interior de, de, de vehicle mm -hmm. ens, han, en, ens, ens han descendit no? també en, en, en els darrers mesos comparat amb altres temporades. llavors pensem que que, bueno, que dintre de tot que hem sortit a premsa per a moltes coses mm -hmm. la veritat és que podem estar contents i que el balanç final és positiu no? la veritat és que també hem pogut fer una, una, una gran dedicació d'efectius a la zona de platges i sobretot a la, a la planificació de, de serveis dirigits en funció de per poder fer aquest tipus de, de prevenció no? d'aquests delictes i també sobretot a nivell d'ordenances d'altres temes I, i, i la veritat és que ens ha donat molt, molt bons resultats uh, estem contents Posaves tu sobre la taula el, el, el tema de les càmeres de, de seguretat no? mm -hmm. és aviat encara per fer balanç de, de, del que ha suposat la implantació perquè tu deies va començar sí. això mitjans d'estiu i per tant encara portem tres mesos pràcticament des que van començar però ja eh, sembla que han donat els primers resultats no sé si aquesta dissuasió del tema dels furs, ha ajudat el tenir aquestes càmeres. No sé si us sí. ha ajudat en aquest sentit a prevenir no? que, que hi haguéssim sí. alguns robatoris. La veritat és que quan, quan, quan pots planificar, sobretot, presència policial a tots els nuclis costanès i si és una centre, si pots planificar controls d'accés al nostre municipi, nosaltres, i també conjuntament amb Mossos d'Esquadra en determinades hores, quan pots planificar patrullatges dirigits en funció dels fets que vas tenint no? quan, mm -hmm. quan els vas localitzant i a més a més poses aquestes eines que, que realment ens, ens fan una prevenció i una... que es diuen és que en, en el moment quan nosaltres detectem algú que pensem que pot venir o, o, o amb, amb informació que ens hi ha, intercanvia amb altres policies doncs quan sabem que hi ha determinats grups que utilitzen determinats vehicles i quan això ens avisa a nosaltres evidentment doncs ens permet això no? vull dir, doncs pues, mm -hmm. Pues dir que, que, que realment et s'ha servit per ajudar-nos per intentar tenir aquestes, bueno, per aquestes, sobretot aquesta bona sensació, no? Sensació de, de, de seguretat de a les zones, no? Eh, està clar que l'estiu pues, sempre provoca molèsties no? quan, mm -hmm. quan en, en un municipi com el nostre amb zones no costaneres pues, que són relativament petites doncs, entra molta gent i aquesta gent doncs, està de festa, està compartint molts espais, no? espais que són relativament petits mm -hmm. i bueno, pues, la gent s'ho vol passar bé i va a festes, i fa festes, i se'n va a discoteca i se'n va a pubs, i se'n va als bars, i està al carrer i crida no? perquè estan però bé, bueno, pues, passant-s'ho bé i veuen i, i, i tal, doncs evidentment això provoca que molèsties, no? però més enllà d'això, la veritat és que no, no podem dir que hagin tingut fets greus uh, aquí al municipi i això ens, ens dona aquesta tranquil·litat no? que altres vegades pues, sí que, que havíem tingut o que, o que hi ha altres llocs que estan propers aquí, doncs mm -hmm. han, han pogut tenir-los no? i que les delinqüències de moment les tenim, les, tenim, les tenim controlades que per nosaltres és molt important eh, i evidentment les càmeres han tingut la seva, la seva la seva importància i la veritat és que estem molt contents no?, de tenir-les ja et deia, no? nosaltres aquest estiu les hem, les hem posat en marxa i hem començat a treballar d'una manera molt, molt, molt ràpida, molt enèrgica no? vull mm -hmm. dir allò de, um, fent les coses allò bueno, pues, amb un estiu pues, sobre la mar que i ara estem en aquesta època en la que podem treballar amb tranquil·litat podem identificar bé i podem fer un bon estudi de totes les dades que hem tingut i començar a treballar amb més tranquil·litat perquè en temps futur tenies protocols molt més treballats molt més estructurats i per nosaltres internament també poder fer un millor ús d'aquestes eines i cada vegada més efectiu i eficaç Ara comentaves que malgrat que s'ha sortit en els mirats de comunicació en algunes ocasions per fets molt puntuals no hi ha hagut allò... Una, una presència contínua per, per aquests fets. No obstant això, sí que a vegades les queixes a través de les xarxes socials venien mm. més en aquest, en aquest sí. sentit, no? de, de sí. gent de la, que sortia de la discoteca, sí. i de fet també hi havia algun dels fets que han sí. sortit en premsa, també ha estat relacionat amb això. No? Mm -hmm. eh, la, malgrat que heu, teníeu molta feina, no? diferents feines durant l'estiu. Uh, gran part d'aquesta ha estat en aquest uh, cas doncs, sí. el fet d'aquesta doncs, gent que, que va a la discoteca, uh, aquests joves més aviat, doncs, que, que després quan surten d'allà doncs, poden causar més molèsties i sí. fins i tot doncs, poden conduir fins i tot amb el, sota els efectes de l'alcohol. Sí. Bueno, nosaltres, bàsicament, quan, quan les discoteques tancen, no? i tenim vari identificats, eh? ja tenim mm. identificades diverses, varia... va varias actitudes o varias o, o, o varias cosas que, que, que, que se fan esta alerta y que se fan planificar serveis per intentar que es minimitzin al màxim els mm -hmm. seus efectes, no? Una bàsicament és la gent que quan surt a la discoteca s'agafa doncs, sent va la zona de platges per esmorzar i acabar de festa allà, no? Mm -hmm. Clar, nosaltres allà, durant tot l'estiu hem mantingut presència a partir de sis del matí quan vam detectar, ho teníem planificat eh, però la veritat és que aquest any ens va, es va sobtar perquè va començar molt abans de que començava altres anys i es va fer canviar determinades planificacions que teníem fetes, mm -hmm. no? Perquè realment la zona lúdica aquest any, la sensació que tenim nosaltres és que, és que ha augmentat, no? I que que hem tingut molts més visitants de fora que venien aquí a visitar la discoteca o a visitar els o a visitar la zona no? uh -huh. llavors, eh, això per un costat no? les molestes que provoquen els veïns aquí hem intentat intervenir, hem intentat actuar d'una manera bueno, proactiva i, i, i prevenint informant a la gent, tenint presència fix, física, per exemple a Calella a Calella uh -huh. a matinada tallàvem la, la via d'accés per vehicles per intentar que només entressin en els veïns, per tant la gent que venia de discoteca o que havia volia accedir als entre pues, que no arribés i tenien presència fixa allà. Ja, no? Doncs una conversa íntegra que podreu escoltar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat i d'altra banda doncs, també us recordem que la podreu recuperar, aquesta segona part de l'entrevista demà aquest espai informatiu, una entrevista en la que posa doncs, també la mirada en els fets que van succeir, sobretot al voltant de la discoteca Costa Oeste i de com doncs, preveuen treballar-hi de cara a l'any vinent per tal d'evitar doncs, que aquestes molèsties que, causava, que causaven els usuaris d'aquesta discoteca que doncs, vagin més l'any que ve. També es doncs, remarcava la importància d'incidir en les campanyes de prevenció de la conducció sota els efectes de l'alcohol i les substàncies estupafents. Això, com dèiem, ho podeu escoltar aquesta tarda a través de radiopalafrugell.cat i també demà en aquest espai informatiu. Seguim en aquest informatiu d'avui dimarts i ho farem per explicar una informació al voltant d'aquesta emissora és que dijous 10 d'octubre coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental des de les 11 us oferirem un programa especial al voltant dels problemes de salut mental que tenen les persones que hem tingut convidades aquesta setmana en aquests estudis. Us oferirem una taula rodona al voltant d'aquest programa de salut mental en primera persona Seran els propis usuaris d'algunes entitats, entitats palafricllenques i d'aquí del Baix Empordà, els quals ens explicaran el seu dia a dia. Així, per exemple, tindrem de, les, de la Fundació Tresc l'Alexandra Bailey i el Xevi Sánchez del Club Social, en aquest cas ens visitaran l'Albert Puig Agustí la Maria Àngels Pareres i en Juan Moreno i de l'Institut d'Assistència Sanitària en aquest cas des del Departament de l'Equip d'Intervenció Precoç de la Psicosi Baix Empordà tindrem en Xavi Quintana que és el pare d'un dels usuaris d'aquest servei, a més a més comptarem amb, amb diversos professionals d'aquestes tres, tres entitats de la Fundació Tresc tindrem la Mercè Alejandre, psicòloga i membre de l'equip del prelaboral pel que fa l'equip d'intervenció precoç a la psicosi del Baix Empordà tindrem a la psicòloga clínica en sala i també tindrem a la monitora de l'associació Família i Salut Mental del Club Social, la Margarita Traveria. Amb tots, eh, amb tots i totes elles comentarem, d'una doncs, banda, què es fa en cada una d'aquestes entitats i també doncs, els propis usuaris ens explicaran doncs, com és el seu dia a dia en aquestes entitats i també com va ser doncs descobrir que tenien un problema de salut mental, com l'han dut a terme, com això ha afectat a les seves relacions. I, per últim, amb ells doncs, també parlarem del lema d'enguany que s'ha doncs, triat al voltant d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental, que és Parlar i Escoltar Salva Vides, campanya per a la prevenció del suïcidi amb l'objectiu de millorar la informació i la prevenció de la mort per suïcidi i mostrar els recursos. Amb ells comentarem doncs, si alguna vegada han tingut algun eh, impuls de suïcidar-se i si els hi ha passat alguna vegada a Parlament i com doncs, se'n van poder en sortir. Aquest programa, recordem, s'emetrà aquest dijous, dia 10, a partir de les 11, en aquesta sintonia eh, doncs, amb aquests protagonistes, amb l'Alexandra Bailey, en Xavi Sánchez, en Xavi Quintana, l'Albert Puig, la Mari Àngels Pareres, en Juan Moreno i també amb els professionals de la Fundació Tresc, la Mercè Alejandre, de l'equip d'intervenció precoç a la psicosi del Baix Empordà, l'Anna Sala i la monitora de l'Associació Família Salut Mental del Club Social, la Margarita Treveria. Seguim en aquest informatiu d'avui dimarts 8 d'octubre i ho farem ara amb la informació comarcal destacada que us portem en aquest informatiu i és que us hem d'explicar que l'Ajuntament de Verges ha posat en marxa aquest mes d'octubre un servei pioner de catering a domicili per a persones grans amb mobilitat reduïda i problemes de salut. El projecte municipal consisteix en la gestió de l'obtenció de diferents plats i el transport dels mateixos a les llars de persones d'edat avançada que ho requereixin. Segons expliquen des del Consistori, la iniciativa va sorgir de les necessitats que va detectar la treballadora social del Consistori cell comarcal al poble a persones grans que per qüestions de situació familiar o mèdiques tenien dificultats per cuinar-se i mantenir una dieta equilibrada. Així expliquen que el projecte neix amb l'objectiu principal de garantir una alimentació adequada supervisada per un dietista i equilibrada a persones grans amb problemes de salut o convalescents. Valoren molt positivament la implementació i han de veure els resultats del servei segons explica la regidora d'Atenció a les Persones i Salut Social Agne Ribes i, a més a més, també afegeix que és un projecte en el qual porten treballant molt de temps. A més a més, explica que es tracta d'un sistema nou a la comarca que s'adapta a les necessitats del municipi ja que altres ajuntaments veïns han optat per tenir menjadors comunitaris però no un servei de catering a domicili com és el cas de la localitat de Verges. El projecte despertat apunta a la regidora Ribes l'interès de consistoris com els de la tallada d'Empordà i Ullà, que reciben Recentment s'han posat en contacte amb el consistori de Verges per la implementació del projecte. Les persones grans interessades han d'acudir al consistori i sol·licitar el servei que durant la primera setmana ja han utilitzat tres persones. En aquest sentit, Susagna Ribas espera que s'apunti més gent en els propers dies. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per explicar que eh, diumenge va tenir lloc a Llafranc una jornada de localització i caracterització d'arts de pesca perduts al mar. L'activitat va ser organitzada per la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. La localització s'emmarca en el programa d'acció marítima de la Generalitat de Catalunya que desenvolupa els objectius de l'estratègia marítima de Catalunya aprovada pel govern. A més, preveu accions per a la minimització dels efectes negatius a les xarxes de pesc. ...perdudes sobre els ecosistemes marins. Un total de 12 bussejadors i membres de la Facultat de Biologia ...i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona ...van participar de la jornada de localització i caracterització d'arts de pesca ...perduts al mar aquest passat diumenge a franc. Tots ells han dotat indicacions als sobiranistes per assegurar una caracterització adequada de les xarxes i del seu nivell d'integració amb el medi, ja que cal valorar si la retirada d'aquests arts pot produir efectes més negatius sobre els ecosistemes que els que es deriven del seu manteniment al fons. El projecte desenvolupat al llarg d'aquest any consta d'una primera fase de diagnosi qualitativa de la situació fins als 30 metres de fundària del litoral català a través d'enquestes en línia. Per altra banda, la segona fase és la de localització i caracterització d'arts de pesca perduts. En aquesta, l'objectiu és caracteritzar amb el major detall possible la situació i estat dels arts de pesca perduts davant les zones aparentment més afectades. Així, la informació facilitarà a l'administració proseguir amb la seva extracció correcte. Fins a finals d'any es preveu realitzar, a més a més, altres jornades per recopilar informació sobre el tema a d'altres punts del territori, com a exemples hi trobem el Maresme, la Selva o la l'Empordà. Finalment, durant el mes de novembre, es preveu de fer una campanya de retirada dels arts de pesca localitzats amb la participació d'un equip professional de treballs subaquàtics. Aquests professionals comptaran amb les dades de localització i caracterització obtingut i també els criteris científics adients per minimitzar l'afectació als ecosistemes de les retirades. Els arts de pesca perduts... Hem d'explicar que suposen una pèrdua econòmica directa per als pescadors que han de reposar el material perdut, però, a més, també ocasionen pèrdues indirectes per l'efecte negatiu que tenen sobre els ecosistemes marins i els recursos pesquers. En aquest sentit, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2016 impulsa una línia d'actuació específica per a la minimització d'arts de pesca perduts. I continuem en aquest informatiu i seguim fent parlant del mar, en aquest cas, d'una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana, i és que torna la Radical Swim Ocean 52, coneguda els altres anys com a Radical Mar Brava. La onzena edició d'aquesta travessia entre Calella de Palafrugell i Llafranc presenta una gran novetat. Enguany també es vol sensibilitzar al voltant de protegir el medi marítim, ho ha explicat Gerard Alemany del Club Natació Radical Swim a Ràdio Palafrugell. La competició presenta tres distàncies diferents. D'una banda, la clàssica travessia 7.0 entre Calella i Illafranc, passant per les Illes Formiques. D'altra banda, hi trobem la 3.0 com 5 quilòmetres que recorre les distàncies de les Illes Formiga fins a Llafranc. Per últim, la distància més curta i més popular és la de 1,5 quilòmetres entre Calella i Llafranc. Respecte a la travessia de 3 i quilòmetres, Gerard Alemany destaca a Ràdio Palà Furgit que aquesta prova es va fer per primer cop l'any passat. La travessia de 3,5 quilòmetres va de, de les Illes Formigues fins a Llafranc. Uh -huh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 i també vam oferir a partir de l'any passat aquesta distància. A més, durant les diverses travessies, Gerard Alemany també ha volgut posar el focus en tota la infraestructura que es mobilitza, per exemple, les embarcacions i els caiacs que acompanyaran els nedadors i nedadores durant les diverses travessies. A nivell de, de a, si vols una mica de xifres, hi ha 40 embarcacions que estaran seguint els participants, hi haurà més de 50 caiacs,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 tots aquests temes, tenir-los tot al màxim de controlat mm. possible. D'altra banda, la gran novetat que presenta enguany la competició és el canvi de nom. Això no és, però per casualitat, ja que és fruit de la Unió amb la marca de begudes OCEAN 52. En aquest sentit, gràcies a aquesta col·laboració, també es faran accions mediambientals. Ara passa a dir-se Radical OCEAN 52 i a partir d'aquesta col·laboració també hem engegat un munt de activitats i també un munt d'accions a favor de la sostenibilitat i de la protecció de l'oceà, que és una que realment ens preocupa i sobre que volem donar un, un gra de sorra en la conscienciació de la gent. Així, dissabte a la tarda hi haurà una neteja de la platja de Llafranc i EcoSwimming, una acció a la que Alemany ha animat a tots els assistents a participar-hi. I és aquí on volem doncs, que la gent es quedi durant tot el cap de setmana perquè, uh, per començar, a un cop s'acabin aquestes proves...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 ecologista, amb el que té a veure doncs, nosaltres com a nedadors eh, estem molt identificats amb això per intentar que puguem seguir disfrutant del mar molts més anys. I a més a més d'aquestes accions de caràcter mediambiental, doncs també hi haurà un concert eh, un cop s'acabi aquesta jornada d'ecoswimming des de l'escenari que estarà situat a la platja de Llafranc i per últim la jornada acabarà amb una festa al restaurant Casamar de l'hotel Llafranc. Seguirà amb un concert a l'escenari la mateixa, el mateix escenari que utilitzarem durant el, les l'Extravacies eh, per la Ràdio Cal·loció en 52. Allà hi haurà un concert eh, durant la tarda, que hi haurà versions de, doncs, de temes eh, clàssics del rock de, de fa uns anys, que serà, estarà bastant interessant, i acabarà amb una festa eh, el dissabte a la nit eh, a l'hotel Llafranc, al restaurant de l'hotel que Allà serà una festa per celebrar una mica els reptes aconseguits durant el matí. Això és pel que fa respecte a dissabte, però diumenge també hi ha programat un esmorzar popular previ a la travessia Radical Kids, amb distàncies inferiors al quilòmetre. Gerard Alemany també avança a Ràdio Palafrugell, que enguany es volrà saber qui és el nadador més ràpid en una distància de 8 metres. Aquesta també és una de les novetats que presenta enguany aquesta activitat. Diumenge al matí començarem a les 10 i mitja amb un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 i que hauran de fer aquest, aquest recorregut de 800 metres. Tot això serà el diumenge al matí. Així doncs, torna a la Radical Swim Oceania 52 i amb moltes novetats i per a poder participar de qualsevol de les modalitats de dissabte o de diumenge cal inscripció prèvia, podeu trobar més informació al web del Club Natació Radical Swim. I arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem conversant amb en Josep Pasqual, que en aquest cas, des de l'Observatori de l'Estartit, ens comentarà què és un bòlit i com ell en va veure un ara fa una setmana a l'Estartit mentre feia unes mesures de la temperatura de l'aigua de la platja de l'Estartit, doncs de casualitat,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 Exactament, sí, sí. Doncs, eh, Josep, seguirem comentant amb tu aspectes curiosos, eh, fem uns que vagin succeint, doncs, eh, com dèiem, a la nostra, a la nostra comarca o, nostre, o al nostre país i, i també doncs, en d'altres punts de, del planeta perquè són d'interès. Eh, T'agraïm una vegada més que ens hagis atès i ens eh, retrobem divendres, com dèiem. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Doncs un fenomen que és més estrany que es vegi de dia, però que també eh, pot succeir, tot i que l'habitual és veure-ho de nit, com ens ha explicat en Josep Pasqual, el director de l'Observatori de l'Estartit, eh, i que, a més a més, col·labora amb Ràdio Palafrugell, amb les previsions meteorològiques, i, a més a més, també doncs, ens comenta aquests temes relacionats amb la meteorologia. En Josep Pasqual, que tornarem a escoltar en aquesta sintonia a l'hora del peix segit, divendres, perquè ens faci la previsió meteorològica i segur que també ens comentarà algun altre tema d'abast meteorològic que serà d'allò més interessant de comentar. Doncs fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell. Nosaltres ens acomidem per avui. Doncs recordem doncs, que podeu estar atents de tot el que succeeja a Palafrugell a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat. Allà, si hi ha qualsevol notícia, informació relacionada amb el municipi,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 Servais Informativos da Rádio Palafrugeira.